Забила злодія, що намагався виламати двері її дому. Відтоді вже ніхто, крім Археніди, її служниці і повірниці, не зустрічався з нею. Один час подейкували, ніби вона пише послання до єпископа, якого вважає своїм двоюрідним братом, але ніхто не знав, чи одержувала вона відповіді на них. І місто забуло про неї. Незважаючи на своє тріумфальне повернення, полковник Ауреліано Боєндіа не дуже тішився видимим благополуччям. Урядові війська залишили населені пункти без опору, і це створювало у населення, прихильного до лібералів, ілюзію перемоги, якої не треба було розвіювати. Однак самі повстанці добре знали правду, і краще від будь-кого знав її полковник Ауреліано Боєндіа. Хоча в нього було понад п'ять тисяч чоловік, і він отримував владу над двома прибережними штатами, полковник розумів, що відрізаний від решти країни, притиснутий до моря, і перебуває в досить непевному політичному становищі, бо ж коли він наказав відбудувати дзвільницю, зруйновану артилерією урядових військ, хворий падрени канор зауважив зі свого ліжка. Якесь безглуздя. Захисники віри Христової руйнують храм, а масони наказують його відбудувати. У пошуках рятівної лазівки полковника Ореліано Буендіо тілі години просліджував на телеграфі, радячись із командирами інших повстанських групувань. І щоразу виходив звідти з дедалі твердішим переконанням, що війна зайшла в глухий кут. Народу ручисто сповіщали про будь-який успіх лібералів, але полковника Ореліано Боендія вимірював на картах дійсний масштаб цих перемог і присвідчувався, що його переможне військо чим далі глибше заходить у сельву і, обороняючись від малярії та москітів, рухається в напрямку протилежному дійсності. «Ми втрачаємо час», – скаржився він своїм офіцерам, – «і далі втрачатимемо його». Поки оті запруданці від партії виконічать собі тепленькі місця в Конгресі. Під час безсонних ночей, лежачи горядицю гамаку, почепленому в тій самій кімнаті, де він нещодавно дожидав розстрілу, полковника Уріліано Боендіа уявляв собі цих зодягнених у чорне законників, які, виходячи з президентського палацу на крижаний холод рано вранці, підіймаючи до вух коміри пальт, потираючи руки, шепочуться і мерщій утікають. До похмурих нічних кав'ярень, аби обговорити, що насправді мав на увазі президент, сказавши «так», або що він мав на увазі, сказавши «ні». Чи навіть обміскувати, що думав президент, сказавши зовсім протилежне тому, що думав. А тим часом він, полковника Ореліану Боендіа, в 35-градусну спеку відганяє москітів, відчуваючи, як невблаганно наближається той страшний світанок, коли він буде змушений дати своїм військам наказ кинутися в море. Однієї такої перейнятої сумнівами і ваганнями ночі, зачувши голос Пілар Тернери, яка співала з солдатами на подвір'ї, він попросив її поворожити на картах. «Бережи рота!» Оце й все, що вдалося дізнатися Пілар Тернері, після того, як вона тричі розклала і зібрала карти. Не можу сказати, що воно означає, але попередження дуже ясне – бережи рота. А через два дні хтось дав одному з ординарців чашку кави без цукру. Він передав її другому ординарцеві, а то й третьому. І так з рук в руки її нарешті занесли до кабінету полковника Ауреліано Боєндія. Полковник кави не просив, та вже як принесли – випив. Кава містила дозу отруйного горіха, достатньо, щоб убити коня. Коли нещасного принесли додому, його м'язи затверділи, зведені корчами, язик був висолоплений. Урсула врятувала сина від смерті. Очистивши йому шлунок блювотними засобами, загорнула в нагріті плюшеві ковдри і два дні годувала яєчними білками, поки в змученому тілі відновилася нормальна температура. На четвертий день він був поза небезпекою. Скоряючись рішучим вимогам Урсули та офіцерів, він пролежав у ліжку ще тиждень. І тільки тоді дізнався, що його віршів не спалено. «Я не хотіла поспішати», – пояснила Урсула.